Війна тоже була жіночого роду. Тоже, закричала Соломія у напівзабутті. А війна прошуміла над лісом, десь там над селом, це в селі. Гуркіт в день святої Ольги, княгині жінки, долинав уже із заходу з-за і требуло вертатися в село. Примітка Ольги 24 липня Валка возів і людей потяглася спершу лісовою, а потім польовою дорогою. Довкола дороги то тут, то там взяли вирви від бомб і снарядів, а на підході до села, коло Самарчиного болота, побачили Підбитого танка запущеним хоботом. Залізний звір був із рядком червоних зірочок на башті. Не доїхав, бач, і до Богу, і до Загорен, сказав свекор Андрій. Хоч стояла тепла, соняшна погода, Соломія мерзляковата кутилася в накинуту на плечі сіру вовняну хустку. Їй била пропасниця, хоч душа, душа співала, це й останньої літньої ночі, проведеної в лісі, відчула по особливому гостро, ніколи не була, не почувалася ще такою щасливою. Щасливою, мов птаха в небі чи квітка в полі, котру цілує сонце. Та то було щастя, що гірчило. Вона відчувала ту гіркоту на губах, а ще більше всередині. Солодко нило тіло, бо ж кохалися і цей останньої ночі. Ішлося легко, майже невагомо. І воднораз було зимно і гірко, гірко і зимно. Зимово гірко. Ще там, у таборі, після того першого разу, Соломія сказала собі, а потім і Петрові, що в усьому признається чоловікові, Павлові, котрий ждав неї десь там у селі. Мусить сказати, хоч би там що? Му не треба. Петро тоді з Новика. Несміливо торкнувся її плеча. «Мо потому?» «Потому?» «Ти так рішив?» «Потому?» «Ну, я не знаю, палик він такий, але часом як зірветься, затянтий він!» «Я теж затянтна», сказала Соломія. «Нє, мушу сказати, не буду обманювати, хватить, що й так обманила». Ой, божечку, обманила, а далі, як буде. Як? Не знаю. Побачим. Може, може, до нас підеш? Вимовив те несміливо, аж тремтячим голосом. До вас, у ліс, в партизанку? Ну, в нас не з медом, сама знаєш, як то, але в нашій сотні є пару дівчат. Скільки? Не сказала. Вигукнула Соломія. Він аж оцехнувся, рука з неїного плеча сповзла, а тоді струсонув тою рукою. — Чого скільких? Ми ж люди. Ти що, гадаєш, до нас якісь гулящі йдуть? Дівчата свідомі, українки. — А я гуляща, — сказала вона, — хіба не правду кажу? Чоловіка зрадила. Це живий там у селі, не знаю. Не тре так. А як тре? Як? Не відаю. Ми ж з Павліком З малєнства душа в душу, Не розлий вода. А теперка То нащо На його жінку лакомився. Бо... Бо люблю. Чуєш, люблю. І за плечі Зновика схопив. Тільки вже нелегко, Ніжно а з усієї сили струсунув, аж, здалося, кістки дзенькнули. А потім, як у гарячці, що світ без неї давно не милий, що його тягло весь час до неї, а відколи в таборі, то казати не тре, як тягло, що лихоманка била, що цілу ніч, коли їхнього курення, просидів сон її вартуючи. Ой, Петрусю, Петрику-Бедрику, так нічого й не вирішили. Петро сказав, що через кілька днів два навідається, бо ж тепер-ка в селі, певно, війська червоного повно, а прийде, то готовий з собою забрати. І попросив, не кажи поки що, а коли, Солемієн? Мені лячно, а мені? Як я тепер з ним у ліжко ляжу? Павло стояв коло воріт. Більйоні гицель, у якого потроху заживали ранні бік і лапа, крутить з радощів хвостом, гавкає радо, мов питає, де так довго волочилися? Хоч лице у Павла посіріле, Стомлене, геть чисто виголений, стрункий, міцний, вродливий чоловік. Муж, чужий від тепер, чужаниця, в якого зрадниця молодиця, обняв, пригорнув, поцілував, по лед не задихнулася. Вдихнула запах махорки, що опалив, та попробував трохи. Семенко Яруців теж отутечки лишився, то його стив якось вечором. Погомоніли трохи. Він і бакунця лишив. Не кури більше. Добре, не буду. Може, направду потім сказати, подумала Соломія, не тепер. А, а колись, чим ближче до вечора, тим більше розуміла, що сказати мусить, що приховати не в силі, що те бажання, як болячка, як нарив, який мусить прорвати, що з двома чоловіками жити не зможе, як і неїна мама, старша Соломія, тільки та все життя, Проносила, ні, то вже тепер, кон'є, свою таїну в собі, пересила себе, сховала, як мовлять, серце на денце, а вона виплеснула свої почуття, вчинила тяжкий гріх, Божу у церкві повінчані, така вона Соломія, Соломка, Соломинка». І вона сказала, коли свекруха Марія пішла до сестри свеї, Федорки, яка на другому кутку жила і в гиншому таборі мала ховатися, а свехор на дальній город, в другому лісі подивитися, це часом дикі свині не навідувалися та бульбу не порили. От ми й самі, сказав Павло, самі. Стояли поруч, а посеред них третій. Не видимий, а третій стояв. Ходімо до хати. Павло простяг руку. Соломія глянула в його очі. Чисті, прозорі, світло-сірі, ледь-ледь зеленкуваті. Наче вперше подивилася, і себе в них не угледіла, як раніше. Я хрипкий голос застряг у горлі, зробив дерев'яним язика. І все ж вона вдихнула і видихнула повітря. Мов риба викинута на берег. Ні, ще жива риба принесена додому, якої отот -от Має торкнутися ніж. Ця риба проте знає, вона знала. То ходімо. Чого ти? І Соломія сказала. Я зрадила тебе, Павлику. Що? Його лице пополотніло. Перекосилося. Мов би, позеленіло на очах. Ти? Ти вигадуєш? Ні. — З ким? — Соломія не відповіла. — Нащо він питає? — Хіба вона могла ще з кимось його зрадити? — Петром? — так сказав, що подумалось не вірить. — Він там був? — був. Табір охороняв. — І ти, сука, хвойда, скільки раз кажи? — Штирим. Тири, вирвався стогін, кинувся, зірвав хустку, вдарив у лице. Соломія заточилася, але не впала. Павло вчепився у її довге волосся, яке півроку тому ще заплітало в косу. Потяг до клоні, другою рукою дав штурхана. Вдарив болячий чобот у молитку, аж ноги підігнулися. Далі поволочив, як напівживу. У клуні він звелів роздягатися, геть догола. А що Соломія завагалася, ровнув ковтину, аж гудзики посипалися. Тоді вона вже сама зняла сорочку і спідницю. Павло Штурханом опустив Соломію на коліна і завелося підтяг до стовпця біля сіна.